Нараз погоджується Бранко і умощується на канапі поруч. Ганна говорить довго. Вона в цьому місці на заробітках. Доглядає одну стару, чому не в Іспанії, не в Португалії, бо ця стара баба її знайомою, тому попросили допомогти тут. Так, платять нормальні гроші, а вдома вона втратила роботу, вдома у неї є чоловік. Тільки ви розумієте, каже Ганна з притиском. Я хочу, щоб ви знали, мій чоловік мене любить. Розумієте? Я це знаю. Розумієте? Так, розумію, киває Бранко. Ну і от. Якось у Ганни був день народження. Їй дуже хотілося відсвяткувати його разом з чоловіком, але він не зміг приїхати. Стару покинути Ганна теж не могла. Тому свого дня народження тільки... Пішла до цукерні і з'їла полуничне морожево. Отак. От а чоловікові вона вислала грошей. Він сказав, що вдома святкуватиме Ганнен день народження, бо це велике свято. Ось бачите, як він мене любить. А потім з'явилася Аріадна. Вірніше, вона з'явилася ще того вечора, коли чоловік по телефону вітав Ганну із днем народження. Залишилася на ніч а потім іще надовше. Але я все розумію», – глухо каже Ганна. «У мене молодий чоловік, і він просто так не може. Хай буде». Але от біда. В перший же тиждень свого царювання Аріадна знищила усі ганнені портрети, які її чоловік тримав на видному місці». Він був дуже засмучений, бо любить Ганну, просив її зробити нову світлину і надіслати йому. Ганна зробила і надіслала за тиждень, а рядна спалила її фотографію на ароматичній світці, яку купила колись сама Ганна. Чоловік засмутився ще більше. Він тоді, що місяця, Ганна надсилає чоловікові свої портрети, а рядна їх роздирає, ріже, спалює, топить в унітазі, чоловік засмучується і просить надіслати нові. Ганю, вибач, тут рядночка знову викинула твої знимки. Ну, не серця. Ну, зроби для мене ще лялечко. Розумієте? схлипує Ганна мені. Страшно уявити, як вона там в моїй фотографії втикає голки і випалює їм очі цигарками. Але я повинна надсилати йому ці знімки, бо інакше він мене забуде і розлюбить, розумієте? Цього разу у Ганне попереду важка битва. Минає два роки, як вона поїхала з дому, а в останньому раунді Аріадна вбила аж вісім її фотографій. Тепер Ганна має бути особливо гарною на портреті, щоб чоловік не забув чи згадав, яка вона вродлива. Можливо, навіть якщо фото йому сподобається, він заховає його у своє портмоне, і тоді Аріадна розірве його не одразу. Розумієте? Цього разу Бранко не відповідає. Він дивиться пустими очима перед собою на столик із тисячою дрібних обгорточок від цукерок. І ніяк не може зловити якусь думку, що катається в голові, ніби гаряча гільза від вистріленого патрона. Ретельно обтрушує з пальців крихти шоколаду, допиває чаю, встає. Будемо фотографуватися. Бранко – добрий фотограф. Не лише хороший, але й добрий. Коли він фотографує людей, намагається їх всіх полюбити, сумлінно відмахуючись від сильної спокуси підгледіти чиєсь темне нутро. Тому на його портретах клієнти завжди виходять такими, якими хотіли себе бачити ціле життя. Вони втішаються з нимками, вішають їх дома на стінку, відряджають... До Бранкової студії родичів і друзів врешті приходять самі ще раз дякують, фотографуються. Вони сподіваються назавжди зробитися гарними і щасливими, зазираючи об'єктив Бранкової камери. Ганна теж виходить дуже гарною. Бранко повідомляє їй про це і усміхається. Вона підходить, зазирає у рідко...